פרק קט. למנצח לדוד מזמורו. אלוהי תהילתי, אל תחרש. כפי רשע ופי מרמה עלי פתחו. דיברו איתי לשון שקר, ודברי שנאה סבבוני, וילחמוני חינם. תחת אהבתי יסתנוני, ואנית תפילה. וישימו עלי רעה תחת טובה, ושנאה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 יען, אשר לא זכר, עשות חסד, וירדוף איש עני ואביון, ונכאה ליבב למוטט. ויאהב כללה, ותבואהו, ולא חפץ בברכה, ותרחק ממנו. וילבש כללה, כמדו, ותבוך המים בקרבו, וכשמן בעצמותיו. תהילו כבגד יעטה, ולמזח תמיד יחגרע. זאת פעולת סוטני מאת אדוני, והדוברים רע על נפשי. ועתה, אלוהים אדוני, עשה איתי למען שמך, כי טוב חסדך הצילני, כי עניב אביון אנוכי, ולבי חלל בקרבי. כצל קנטוטו נהלכתי, ננערתי כארבה, ברכי כשלו מצום, ובשרי כחש משמן. ואני הייתי חרפה להם, יראוני, יניעון ראשם. עוזרני, אדוני אלוהי, הושיעני כחסדך, וידעו כי ידך זאת אתה, אדוני, עשית. יקללו המה, ואתה תברך, קמו ויבושו, ועבדך ישמח. ילבשו סותני כלימה, ויעתוך מעיל בושתם. מודה אדוני מאוד בפי, ובתוך רבים אהללנו, כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו.